په خبر په تنخوا کی د اغیسمنو حالاتو په ترس کی د دولتي چارواکو سرسره یوشمیر ام وګړي هم زپلی شې وې دي چې په نتیجه کی د یوشمیر خاندانونو نغري ساړه شې وې دي او دغه خاندانونه د بیوسۍ او د مایشی بداله سره مخ تي په دغه زرګونو خلکو کی دوه ډیر شکلنه شایسته هم ده د چاپکورچې سمو دوړان دي دغه موریزي راغلی وی میرمنه د خپل بیوسۍ کیسه سپد ډول کوي ځما هم مشهستر به خبر وسو دن کې ما اورځه سلې تريننګ اوکیشنل کم چې ده سلې تريننګ ورکوم په لومخه ځم قربت بو خو غي نه پسته چې کوم بیا ځمال لور سره کوم حادثه شو هر با پروتل کاله چته حالت د ما کا شو د شو نو دغه دوه خورزي ولګي دي او یو مدالور ور درې وان لګي د له سړک نهستي بالکل بیهوش وي په دغه ام ټیم باندې څو کم نو چې د دې مددته وي نو بیا ی کور ته نهنووتې هغې برپسې درواې بندې کې چې ناممون ته ستاسو هل نه شک کوله بیا غ خپلو مګروته فونو کوو. اولدی په وجوانی بي هسپتال ته ورسولې د تر هغه غره شوی غم خو يو خو ولې د پیغلي لور د جوبل کېدو او دا غي د دا درودرملو غم شایسته ډیره په تکلیف کې کړه هم دغه وخت د شایسته مرستې له يو سيټ خپل خدمت وړاندې کړه نکمه په هکله چې شایستي مونږ ته سداسې وي بیا غي نه پسته چې دینو زنګ ته پوسله لور ته پوسله مملکت کې خزر آغه اغي چې د ماته لمر راکو یو ایس ایډوال را کوئ ته ما فون کوئ په ذریعہ بیا زموږ همدا شروع شو دا 0800 2626 او 64 سره مدا حادثو شیدا غل نمبر تلیفون کې نه لدی هر قسم مسئله وینو ان شاء الله خدای حل کوي دی لکه مدد کوي ما کې ټک د جې زمان الله خاون بیمار او هغه پکت باندې پروت رګونو فعالې دي غټلو والا مې سوکنيشت ما شمان مې ورکوټي دی ډیر زیات اور دنه پسې هغه ما تخپل سنټر کولو کو نو داسې شو چې ځاګی نه کوم لګي پیسې واخلم خپل سلی يم کوم پی کوم کو نو دغه څه مالګ جون لکشان ختيري اوس او جی نور جن کو ته د نور خې مخ کې جي ما خپل ما شومان به من کو څو کې پر خوځه بس سنټر ته تلم ما ما خپل کورز د بیتلم نه کړې د شبک میاشتي اغه نه پس ته بیا ما ته د کلومه ما خپل کور کې دغه خوایشو چې ځدی سنټر کولو کم چکلمہ سنټر کلو کو نور جنہ کو تم زړه د غټ ټریننګ ورکوم د شپه ګو میاشتو د جنگیواله کمیصه پوری اغه ته په لړ شي بیا فراکونه په کپل کټینګ شي بیا اوما جنہ کې چې د ما سره په کارګریم کار کولی شي یعنی چې کله خپل کورز برابر کی زو ساغي ته چې دینو کپړې کټ کوم نو لګي پی سي ته ورکم لګي زواخل د دوالو زنګ جن خطرې دیم ورستي ترلاسه لاسه کولو سره شایسته نصرف صرف د یو خر روزګار وکهنه شو بلکې په چا پیرچل کې د نور زنانو لپاره یو ژوندۍ مثال هم جوړه شو د شایسته د مړانه او حوصله د هغټولو زنانو لپاره د امید یو پیغام دی د چا لپاره چې اتم مارچ د زنانو نړيواله روز پتوګه منځلي کیږي شایسته نور ميرمنوتا د همت او د حوصله سدا سي پیغام ورکوي هغې ته زومم د پیغام مرکول غواړم چې حمت دی نهغ کوياحمت دی کوي د هر یو کسب چې هغې سره لاس کې چا سره قسبنی تعلیم چا سره تعلیم نی کسب نی نو هغې د خیر د خپل سنا سمهنت چې انسان کوي نو د غوی هر یو فده وياررمان د ته ی روټای جوړهکه خرڅه ته یو بل کار راوالو که ضروری نه بنددر د تشناسی چې سناسو مهنت کې لا hội صلاخه مخا ملاويږي پرګرام نوې ژوند نوې امید لپاره زینت د پی خبرنه